Boa noite a todos aqueles, a todas aquelas que nos acompanham pelos veículos de comunicação, bem como aqueles e aquelas que nos acompanham aqui de forma presencial. Uma boa noite muito obrigada pela presença. Uh, primeiramente, gostaria muito de saudar e reiterar o meu apoio total aos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul, em todas as categorias, Hoje nós temos aqui representação do Judiciário Estadual, temos representação da Corsã e temos representação do Banrisul, que vieram aqui a esta casa, casa essa do povo, reivindicar né os seus direitos, nada além daquilo que é seu direito, daquilo que uh, foi o concurso que prestou para poder executar. Então estamos juntos, estamos entrincherados e estamos na luta pela construção e manutenção daquilo que é nosso, do nosso patrimônio. Seja ele Corsã, seja ele uh, uh, Banrisul, seja ele o ato de estar em sala de aula e de poder educar a todos em igualdade de condição, pela educação pública de qualidade, seja pela manutenção dos serviços prestados pelo Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul. Quero também uh, saudar de forma especial a todas as escolas professores e professoras que participaram, né trazendo seus trabalhos para esta casa, do prêmio Paulo Freire, né, o primeiro prêmio Paulo Freire que nós hoje uh, fizemos a homenagem a um grupo de escolas e de professores aqui, E principalmente saudar pela atuação generosa, solidária, efetiva, emancipatória e democrática que essas escolas e essas instituições vêm operando no cuidado das nossas crianças. Porque a gente peca em pensar que o cuidado é só amor, o amor do cuidado para não se machucar, para não se ferir. Mas o amor e a generosidade do cuidado é de possibilitar aos sujeitos em construção, que são as nossas crianças os nossos adolescentes, protagonismo, emancipação, se tornarem cidadãos da sua ação. E o que é tornar-se cidadão? É aquele que se responsabiliza pelo espaço social onde ele vive. É aquele que se responsabiliza pelo outro e se responsabiliza pela sua ação protagonista emancipatória. Então as nossas escolas estão de parabéns, porque quando a gente traz um prêmio para esta casa, que se chama Paulo Freire, é um prêmio que fala de amorosidade, que fala de generosidade, que fala de uma, so uma sociedade igual, igualitária de acesso para todas as pessoas, mas que principalmente, colegas professores e colegas professoras, que respeita a ação diversa dos sujeitos, que respeita a subjetividade, que entende que cada sujeito tem o seu tempo de construção e cada escola tem o seu espaço de construção porque se localiza em lugares diversos. E isso tem que ser respeitado. Então, por isso que o tema do, do nosso primeiro prêmio Paulo Freire é projetos sociais e seu impacto na vida da comunidade escolar. E todos... As escolas e professoras que foram aqui premiadas e homenageadas fizeram com excelência essa tarefa. E falar em excelência em educação, eu tenho mais duas ações que eu fico muito orgulhosa de poder ter feito parte e estar participando. A primeira delas é uma formação, nós, nós fizemos agora na semana que passou, uma parceria com o SESEP, que é o Centro de Atendimento Psicológico da do curso de Psicologia da facate. Nós reunimos com todos os diretores, todas as coordenadoras, todos os supervisores da Educação Municipal de Itacoara e lá elencamos uma série de temas a serem abordados na pós-venção, Carol, que é a nossa coordenadora do CRAS aqui de taquara e na prevenção venção às situações uh, de depressão, ansiedade e autolesão lesão que muito tem afetado né os no, as nossas adolescentes e os nossos nossas crianças aqui no município de Taquara. Então nós estamos muito preocupados e realizamos então essa parceria com a FACAT, a partir do ano que vem a FACAT vai estar realizando a formação dos nossos professores nos temas que foram elencados por eles, então mais uma vez eu falo do protagonismo e do respeito à autonomia da educação foram os professores, as diretoras de escola que escolheram os temas a serem debatidos e para fazer a formação delas no ano que vem, então muito obrigada a FACAT muito obrigada ao CESEP e mais uma vez muito obrigada a professora Edmar por dar tanto crédito à nossa função. E, por fim, hoje eu participei também de uma reunião com o Sicredi que fala sobre cooperativas escolares. Nós temos no município de Rolante, seis escolas, se eu não me engano, que trabalha na perspectiva do cooperativismo escolar. Uma delas inclusive já viajou para a Alemanha. Imagina, né, uh, alunos do ensino fundamental séries finais, 13 e 14 anos indo para a Alemanha fazendo intercâmbio falando sobre cooperativismo foram para Argentina e agora estão indo fazer uma palestra na Argentina, para Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile, falando sobre a questão da cooperativa escolar e o protagonismo dessas crianças no que se refere à gestão dos recursos uh, financeiros e sustentabilidade principalmente, que é o grande tema, aquilo que não mais é sustentável na nossa sociedade, os nossos alunos, as nossas crianças estão nos apontando e pedindo sim que a gente lance ações inovadoras para combater tudo isso. Então, sinto muito feliz de poder estar fazendo parte disso e encerro aqui a minha fala com o um coração cheio de orgulho, com muita esperança na construção de dias melhores. Muito obrigada.